Усе це буде. Не зараз і навіть не швидко, але Іра вірила, буде неодмінно. А поки, швидко натягнувши на себе спортивну форму, вона поспішила в задушливий, наскрізь просочений випотом зал. На заняття прийшли відразу два курси, і в закритому приміщенні одночасно було близько 200 чоловік. Саме почала входити в моду, Завезена із заходу аеробіка і викладачів із виховання, що сили намагалися прищепити до неї любов студенток, змушуючи їх активно рухатися протягом цілої напівпари. Хоча прийняти душ після цього дівчатам не було де. Іра стала в ряд, і під гучні команди схожої на коняку викладачки-легкоатлетки слухняно почала підстрибувати у такт із музикою. Останньою парою цього дня була та сама російська мова, лекції якої так ретельно переписувалися на літературі. Читав її у випускників сам декан факультету Віталій Іванович. До його предмету усі ставилися дуже серйозно, незважаючи на те, що практичні заняття в групах він не вів і впродовж семестру оцінок не ставив. Перекличку на лекціях теж ніколи не робив. Часу на це не витрачав. Навпаки, відразу починав викладати матеріал, активно залучаючи студентів у процес розкриття теми, і виходила в нього вже не лекція, а справжній науковий пошук, у якому брала участь вся аудиторія. Тільки останній студент Нездара залишався байдужим до лекції декана з останнього розділу мовознавства синтаксису. Відвідуваність тут була найвищою. Мова була, мабуть, єдиним предметом, з якого всі прагнули мати повний конспект. І коли щось було пропущено, його неодмінно переписували. Студенти юрмилися біля аудиторії, коли до них підійшла методист факультету і оголосила, що замість лекції з мови сьогодні буде ще одна література. Віталія Івановича терміново викликали на важливу нараду. У, загули старшокурсники. Нікому не хотілося знову слухати монотонне бурмотіння Данелевського. Однак дідусь чітко відслідковував прогульників. Він робив подвійну перекличку – перед початком занять та наприкінці. Тому пропускати дозволяли собі лише найсамовпевненіші. Після фізвиховання всі були стомлені, а неголосне дідусеве жебоніння заколисувало. І студенти мирно задрімали. Лекція минула спокійно, на взаємну втіху сторін. Продзвенів дзвоник, навчальний день закінчився. Сьогодні можна не ходити до бібліотеки. Завтра, крім іноземної мови, у розкладі були лекції. На початку семестру їх начитували. У лютневий мороз було не до прогулянок, а дівчатка розбіглися по домівках. Шлях від інституту до дверей квартири, де жила Анжеліка, займав рівно сім хвилин, що, однак, не заважало ліці регулярно спізнюватися на першу пару. А от Іра та Олена, обидві киянки, жили в різних районах міста, однаково віддалених від центру, тому щодня витрачали на дорогу туди і назад по дві-три години. Олена вийшла з тролейбуса і попрямувала до свого будинку, протоптаною в снігу стежиною. Коли був живий батько, він часто приносив з роботи продуктові пайки. Не лише до свята, а й просто так. Раз чи двічі на квартал. Батько працював на тому ж заводі, куди тепер улаштувався Славчик, і ця обставина, на думку Олени, якось ріднила їх. І свідчила про своєрідну наступність. Олена дуже любила батька. Він завжди був головною людиною в її житті, справжнім главою сім'ї. За батькового життя мама ходила з піднятою головою, а її очі світилися спокійним, рівним щастям. Вони з батьком були дружною і люблячою парою. Усі домашні справи робили у двох. Проблеми і труднощі долали теж удвох. Коли п'ять років тому в батька стався серцевий напад і лікарі прописали, крім звичайних ліків, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, мати навчилася закінчувати всі домашні справи до дев'ятої години. Потім, знаючи небажання чоловіка просто так вештатися по вулиці, надягала пальто, шапку, чобітки і просила свого Миколайчика постерегти її поки вона подихає свіжим повітрям. По телевізору починалася програма «Час», але біля порога стояла одягнена для прогулянки дружина, і Микола Миколаєвич, позираючи одним оком на екран, брав теплий кожух,